що в нього ти до кінця днів своїх повертатимешся, а повернувшись, знову рватимешся в широкі світи. Пакуль – це ти сам. Ледве торкаючись колісьми дороги, перестрибуючи підсохлі, але усе ще підозріливо темні весняні калабані, нанизуючи ясно-зелені поля і верби обабіть шляху, як буревій нанизує щухрени з дерев листя, мчали ми на крилах давньої тітко-дядькової мрії до рідного пакуля. Ті розпростерті крила, вищерблені, визублені по краях гризотами невдач та гірких розчарувань, ревіли, стогнали, Вили обабіч машини, буцім екскорт реактивних літаків. І ми, ошелешені, не могли перекинутися ані словом. Втім, рожева, наче кулька над першотравневою колоною дійсність промовляла за нас. Чим ближче до пакуля, тим рясніше люду було на весняних полях, і жодного пакульця, не залишав байдужим стрімкий лед солом'яників на власнім опелі. Завмирали в розорах трактори, і замащені лиця трактористів заздрозирили в вслід нашій машині. Жінки, що перебирали в кагатах край дороги картоплю, вибиралися на купи соломи, аби стати свідками урочистого в'їзду солом'яників у пакуль. Подивовані коні вилузувалися з упряжі і мчали по полях на вздогінці опелю, кидаючись під копит на дорогу груддя масного пакульського чорнозиму, що барабанив об кузов машини рясним градом. Вітряк на пагорбі під пакулем радісно замахав крильми, Півні вистрибували на тини і частоколи та горласто на село сурмили про наш приїзд. На їхнє пронизливе голосіння відгукувалися пакульські пси, виповзаючись під дворіт на дорогу та запобігли возиркаючи крізь Паволоку заздрощів у напринженні обличчя тітки Дори і дядька Дениса. Верби, осокори, в'язи, клени – навіть фіолетові кущі бузку під білими стінами хат вклонялися нам, а запізніла колгоспна череда на вузькій Пакульській вуличці, ніби за командою розчахнулася, пропускаючи машину. І телички, задерши голови і хвости в блакитне небо, замукали ніжну кантату в нашу честь а найурочистіший мент був попереду. Пакуль тільки почався. Просто нас височила крута гора, вершину якої значила опасиста пакульська церква на старім цвинтарі, засадженім липами, а обабіч через дорогу школа, сільмах, колгосна контора, пожежна вежа і сільський майдан – з гніздом репродуктора на стовпі. Цвинтар та шкільне подвір'я рясніли школярами, що висипали з класів навчинений нами в селі Гвалт. Ганок Сільмагу темнів від чоловіків у крилатих вовняних галіфе. З вікон колгоспної контори стриміли голови рахівників. Пожежна вежа Погойдувалися від пожежників, що бажали якнайшвидше вібрати в очі авто солом'яників. Гучномовець на Майдані перед сільмагом вмовк і повернув назустріч нам алюмінієву пащику. Усе було так, як роками чи й десятиріччями малювалося збудженим уявам солом'яників. Тепер... Нам належало ефектно забратися нагору, продемонструвавши пакульцям могутність і чіпкість машини. Біля підніжжя дядько Денис скриготнув важелем передач і ввімкнув першу швидкість, бо перегріти на трасі Ірій Пакуль мотор дихав важко.